Wali kulli unwijahatun huwa muwaliha fastabikul khairat. Aina ma takunu yaatibikumullahu jamiya. Inna Allah ala kulli shayin kabir. Na kila mmoja anaupande anawelekea. Basi shinda mema. Popote. Mlipo Mwenyezi Mungu atakuletea ni nyote pamoja Hakika Mwenyezi Mungu ni muweza wa kila kitu Wa min haythu kharajta fa walli wajhaka shatral masjidil haram wa inna lal haqqu mir rabbik Wa ma Allahu bghafilin amma ta'malun Napopote uendako elekeza uso wako kwenye msikiti mtakatifu Na hiu ndiyo haki tukayo kwa mulawakum lezi Na mwenyezi mungu si mwenye kugaflika na mnawiatenda Wa min haithu kharajata fawalli wajahaka shatara almasjidil haram Wa haithu ma kuntum fawallu ujuhakum shatarahu Liala yakuna linnasi alaykum hujjah Lainlah yakuna lin nasi hujah bagi illa kecuali zalamu minhum yang berbuat jahat, maka kamu takutkan mereka dan takutkan Aku, dan aku akan memberikan rahmat kepadamu, dan aku akan memberikan rahmat Na popote mlipo eleke zeni nyusu zenu upande huo ili watu wasiwe na hoja yenu Ispokuwa wale wali othulumu miongoni mwao Basi msi wa wao lakini ugope ni mimi na ili ni kutimizie ni nema yangu na ili mpate kwa ungoka Kama... A rasul Naa fi kum Rasul Naa min kum yatelu علي kum ayat Naa wajazaki kum wajalim kum alkitab wajalim kum alkitab wajhkmat wajalim kum maalam takonu taklamun. Kamat uli ymtumam tumekwenu anetokana anakusomeni ayazetu. Na kutakaseni Na kukufundisheni kitabu na hikma Na kukufundisheni mliyokuwa hamiyajui Fadhkuruni Adhkurkum Washkuru li Wala takfuru Basi nikumbukeni Nitakukumbukeni Nani shukuruni wala msini kufuru. Allahu akbar Allahu akbar La ilaha ilaha ilaha Hakika kibla hicho tulicho kuelekeza ndicho kibla chako na kibla cha umma wako Na halika thalika, kila umma unakibla chake unakoelekea katika sala yao kwa mujibu wa sharia zilizo kushapita Wala katika haya, hapana kupikuwana kwa ubora Naama ama kupikuwana kwa ubora Ni kwa kutenda vitendo Vyautiifu na amali za kheri Basikimbilieni kwenye kheri Na mshindane kwa hayo Mwenyezi mungu atakuhisabuni kwa hayo Kwa nieye atakukusanyeni nyote Siku ya kiyama Kudoka kwa kote mtapuku wako. Wala hata mchopoka hata mmoja Kila kitu kimo mkono ni mwaki Na katika hivyo ni amana Kuhuisha kufufua na kukusanya. Basi katika sola zako, popote pale ulipuwelekea msikiti mtakatifu, ukiwa upo mjini, au umo safarini, popote wenda Na hakika haya, bila shaka ndiyo ya haki, ya na hikma ya mula wako mlezi, aliepo mjenawe. Basi wewe na umma wako, ya tamanini haya, kwa ni mwenyezi mungu atakulipeni mema kabisa. Na mwenyezi mungu, ni mwenye ujuzi, wala hapana katika vitendo vili vyo fichika na nae. Jilazimishe kufuata ambri ya mwenyezi mungu katika mambo ya kuelekea kibla, na kuwa na pupa nayo wewe na umawako. Na uelekeza uso wako ueleke upande wa msikiti mtakatifu popote wendapo katika safari zako. Naeleke ni huko popote mtapuku wapo upande zote za dunia, mkiwa mkosafarini au mpomjini. Ili ukatiki ule ushindani wahoja ya za hawa wale ukalifu Na wanojadiliana ya nani Ikiwa hamkufuata amri hii ya kugewza kibla Mayahudi watasema Vipi Muhammad anaposali anelekia baitul mukaddaz Na nabi alielezo katika vitabu vietu ni kuwa moja katika sifazake anelekia al-kaaba Na washirikina wakiarabu watasema Vipi anadai kuwa mila yake ni mila ya Ibrahimu na ya hafuati kibla chake. Juu ya vyote, hakika hao wali othulumu, wali opotoka, haki kutoka pande zote mbili, hawato majadiliano yao, na opotofu wao. Bali watasema, hakugeuka kuelekea alkaaba, ila kuwa nafuata ile ile dini ya kishirikina ya kaumu yake, na kupenda ule wake Basi njini, msi wabali hao, kwa ni uchochezi wao, hao Nani ni ugwepeni mimi, msi halifu ambri yangu. Kwa ambri hii, tumetaka kuitimiza neaye majuyenu, na kibla hichi tulicho kueleke zeni, ndicho kipeleke kuthibiti kwenu katika uungofu na kupata taofiak. Na hivi kukueleke zeni kwenye msikiti mtakatifu na kwa kuwa tumekutumieni ntume alietokana nanyi, aki kusomeeni aya, ni katika kukutimizieni neyema yetu kama tulivyo kutimizieni ilinema na ayo ni Kur'an, na akusafishieni nafsizenu zi toki uchafu wa ushirikina na tabia na adambovu mbovu, na anakusemezeni kwanjia ya kukufunzeni marifa ya Quran na ilimu zenye nafu, na kukufunzeni mambo ambayo mlikuwa hamia jui, kwa nimlikuwa katika ujinga na upotovu uliompofu wakijahilia. Basi eni wa umeni, Nikumbukeni kukuniti na mimi itakukumbukeni kukupeni thawabu. Na nishukuruni kwa neema nizo kufikeni wala msizi pinge neema hizi kwa kuya asi yale niliu